Libertatea. Adevărul vă va face slobozi. Ioan 8 cu 32. Dacă Fiul vă face sloboz, veți fi cu adevărat slobozi. Ioan 8 cu 36. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Nu vă faceți dar ropi oamenilor. 1 Corinteni 7 cu 23. Acela este cu adevărat liber, care trăiește pentru Hristos. El se află deasupra tuturor nenorocirilor. Dacă el însuși nu va voi să-și facă vreun rău, atunci niciodată altul nu va fi în stare să-i facă acest lucru. Spântul Ioan, gură de aur Voința noastră este peretele de aramă dintre noi și Dumnezeu. Pimen și știi că tu ai un suflet cu voință liberă, care are putere de a face cum vrea, binele și răul. Sfântul Chiril al Ierusalimului Fiind creat liber și chemat spre libertate, nu-ți îngădui să fii robul patimilor necurate, talasie. Cel bun, chiar dacă servește, e liber, iar cel rău, chiar dacă împărățește, este rob. Și pe deasupra e un rob care nu are numai un stăpân, ci atâția stăpâni câte vicii are. Fericitul Augustin! Ceea ce se face în libertate, aceea se întărește nencetat. Sfântul Grigorie de Nazia Libertatea este asociată cu harul. E opera harului și puterea dată omului de a se menține în har, deasupra lumii și de a nu cădea sub lume. Teodoret al Cirului. Cum oare ne-am făcut robi oamenilor, fiindcă mai întâi ne-am făcut robi pântecelui. robi ai ai lăcomiei, ai slavei de șarte, ne-am trădat libertatea pe care ne-a dăruit-o nouă Hristos, Sfântul Ioan Gurădeaur. Acela este liber care are libertate desăvârșită asupra patimilor, și acela este rob care cade sub stăpânirea patimilor dobitocești, Sfântul Ioan Gură de Aur.